Thank you. edició de l'Hora del Peix Fregit, el programa el magazín informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell que us acompanya, com sempre, cada dilluns i cada divendres entre les 10 i les 11 del matí. Passen pocs minuts per sobre de les 10 després de les notícies i aquí estem per portar-vos aquestes informacions. Avui el nostre company Rebén Arranz, director d'informatius i cap d'aquesta Santa Casa, doncs no està entre nosaltres, us portaré jo al eh, programa informatiu de l'Hora del Peix Fregit, així com també l'informatiu a partir de la una del migdia. Comencem doncs amb el nostre programa i ho escoltant diverses de les activitats que aquest cap de setmana tenim entre nosaltres. D Això també en parlarem amb el nostre espai, però abans un resum de les notícies informatives que hi ha hagut a la nostra comarca del Baix Empordà durant aquests darrers dies. anem -hi. per ells, doncs, per aquestes informacions que us anàvem a comentar. Comencem parlant del Museu del Suro de Palafrugell, perquè usuaris amb discapacitats ajudaran a fer un museu del suro més accessible. El centre de Palafrugell signa el primer conveni amb la fundació privada sense ànim de lucre BILMAR, Bimar. L'acord entre les dues entitats permet la gratuïtat en del servei i fer tasques d'assessorament intern. El Museu del Suro de Casa Nostra de Palafrugell i la Fundació Privada Sense Ànim de Lucre Bimar han signat aquest mes un conveni de col·laboració per impulsar la participació de persones amb discapacitat o problemàtica social dins la programació d'aquest equipament cultural. Es tracta del primer conveni que signa el museu amb Vimar i l'objectiu és intensificar les relacions amb persones amb discapacitat i per la l'adaptació dels continguts. Les accions que es duran a terme estaran dirigides a fomentar l'autonomia i la participació social activa a través d'activitats que dirigiran els usuaris de Vimar a grups escolars i a pública familiar. Per tal de propiciar el seu desenvolupament, es realitzaran diversos projectes encarats a conèixer qualcom més sobre el suro i la història de Palafrugell en general.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 En aquest sentit, la Fundació FIMAR assessorarà el museu per crear producte inclusiu i oferir continguts adequats amb discapacitats físics i intel·lectuals. Es tracta d'un projecte de col·laboració mútua, segons també va explicar a la nostra sintonia el regidor de participació i del Museu del Suro Josep Salvatella. El Museu del Suro facilita l'accés als usuaris de la Fundació a través de la gratuïtat dels serveis i a la vegada l'entitat fa un assessorament pel que fa a l'adaptació específica dels continguts a persones amb discapacitat psíquica. La signatura, recordem, va tenir lloc el passat 11 d'octubre, al mateix Museu del Suro, en la presència de l'alcalde de Palafrugell i el president del patronat de la Fundació Pública del Museu, en Josep Piferrer, el regidor del Museu del Suro, Josep Salvatella, i el vicepresident de la Fundació Bimar, Jordi Sistac. Passem a un parell d'informacions que ens arriben en, des de la vila de Palamós, perquè aquesta localitat viatja al passat en dos films sobre la vila del segle XX. El primer mostra la fàbrica Vínquels, anys 60, i el segon ensenya com era el port de Palamós l'any 1929. Palamós, d'aquesta manera viatja al seu passat pel Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual amb la projecció de dues pel·lícules històriques gravades a la vila. Les dues projeccions previstes són un muntatge d'un film del municipi dels anys 60 i un altre sobre el port Palamuzí l'any 1929. L'acte tindrà lloc o té lloc durant aquests passats dies, recordant aquest cap de setmana tingut lloc al Teatre La Gorga, amb entrada gratuïta a l'objectiu dels organitzadors, el servei d'arxiu municipal va ser donar a conèixer el patrimoni, a vegades inèdit, que s'ha observat del passat en de la vila. Les imatges del port que són presents amb aquestes pel·lícules amb aquesta pel·lícula recullen la visita al vaixell de càrrec i passatatge Sister, que va tenir lloc a Palaamos el 28 de juliol del 1929 un esdeveniment multitudinari que va ser recollit a la premsa local. La projecció acaba amb un fragment entranyable de filmació del Passeig del Mar a l'hivern, també enregistrat a final dels anys 20. La projecció d'aquests films, apunten els organitzadors, va ser acompanyada de música en directe creada especialment per l'ocasió pel pianista i compositor Ferran Aran. El músic, que té més de 25 anys d'experiència en l'àmbit musical com a director i intèrpret en conjunts i orquestres darrere del país, així com realitzador de tasques de coach i especialista en músico ja que anirem a Palamós, seguim amb una notícia d'aquesta localitat perquè s'han repensat el model de pressupost participatiu del 2020. L'Ajuntament d'aquesta localitat ha decidit, a iniciativa del Consell de Participació, obrir un període de reflexió per redefinir el calendari dels pressupostos participatius del 2020. En una entrevista concedida als nostres companys de Ràdio Palamós, la regidora de Participació Ciutadana, Maria Puig, apunta que es valorarà acumular dos pressupostos i ajuntar-los amb un únic procés participatiu. La regidora explica, però, que per al 2020 s'ha fet una reserva de 100.000 euros, la mateixa quantitat que es va destinar al pressupost del 2019. I acabem amb les notícies que ens arriben des de Palamós, perquè s'ha detingut dues persones per falsificar receptes mèdiques. La policia local va arrestar un dels presumptes autors, mentre que el segon es va fugar i va ser detingut posteriorment pels Mossos d'Esquadra. No són les úniques persones detingudes, perquè també al llarg del cap de setmana encara hi ha més informacions i més persones detingudes. La policia local, juntament amb els Mossos d'Esquadra, van detenir dijous dos homes que intentaven comprar medicaments amb receptes falses, en farmàcies de Calongi i de Palamós. Els detinguts tots tenen nacionalitat marroquina i se'ls acusa de ser els presumptes autors de delictes de furt, estafa, falsificació, de document públic i també de resistència als agents de l'autoritat. Els fets es van produir dijous al matí quan els agents van saber que hi havia dos individus que havien intentat introduir receptes falses en farmàcies de calonja. Poca estona després, la policia local de Palamós va alertar les farmàcies del municipi sobre aquestes estafes. Així, minuts després, van rebre l'avís d'una farmàcia de l'Avinguda Llibertat que els dos individus estaven al seu establiment. La... Ràpidament, la policia local s'hi va desplaçar i quan van veure la presència policial van marxar corrents. Els agents van arrestar un dels presumptes delinqüents. La detenció, però, es va complicar, ja que l'individu va oposar resistència. Arran del fet, tres policies van resultar lesionats. El segon acusat es va escapar i va ser detingut a pels Mossos d'Esquadra. La policia local de Palamós també va localitzar el vehicle amb el qual es desfressaven els detinguts i el va comissar. Tots dos individus van acabar arrestats i acusats per ser els presumptes autors de quatre delictes. Tres informacions més amb aquest segment del nostre espai de l'Hora al Peix Fregit a la sintonia del matinal de Ràdio Palafrugell Platja d'Aro augmenta un 35% la taxa d'escombraries per al 2020. L'Ajuntament també apuja un 1,9% l'impost de béns immobles. Les modificacions es fan per cobrir diferents despeses i garantir els serveis. Junts per Cat endemana que es pagui a través del pressupost. Castell, d'Aro i Segró ha aprovat per majoria les noves ordenances fiscals del 2020, que suposen aquest augment del 35% de la taxa d'escombraries per al servei domèstic. La modificació es va aprovar en ple municipal d'ahir... amb 9 vots a favor de l'equip de govern del PSC, 5, Esquerra 3... i Vall d'Arun Comú 1. El grup municipal de Junts per Catalunya, que té 5 regidors, va votar-hi en contra... mentre que les altres dues formacions a l'oposició, Som, que en té 2... i un regidor no escrit, que havia presentat abans anteriorment per Ciutadans... es van abstenir. A Bagú es fa el post-crossing. Que és això? dos envien postals a dos coneguts a l'era del WhatsApp. Begú organitza l'única trobada oficial de post-crossers de l'estat espanyol aquest 2019. Els participants envien i reben targetes a tot el món després de registrar-se gratuïtament en una pàgina web. No és estrany imaginar-ho que amb l'arribada del Gmail, WhatsApp i d'altres, la comunicació per correu tradicional en viatjar no només no és necessària, sinó que és anacrònica. Una opinió, però, que no comparteixen centenars de persones que s'han unit a la proposta d'enviar targetes a desconeguts d'arreu del món amb la única finalitat d'arribar a casa i trobar a la bústia cartes que no tinguin a veure amb factures o fulletons de publicitat. Això és el post-crossing, aquest projecte per enviar i rebre postals de diferents països i de persones que comparteixen aquesta passió. Per participar-hi només t'has de registrar gratuïtament a la web de l'organització i començar a gaudir d'aquest servei. Un cop registrat, la web t'assigna aleatòriament una adreça de totes les persones registrades on s'ha d'enviar la targeta. Són usuaris que, doncs, que hi participen d'aquesta manera, amb aquesta única trobada que recordem es fa a l'estat espanyol aquest 2019. Uh, moltes persones s'hi van arribar a trobar en aquest cap de setmana passat a Begú, gent de diferents països, com l'estat espanyol, Finlàndia Bèlgica, Camerun, i tal. D'aquí uns moments eh, parlem amb l'Anna Sala, parlem de salut mental, La millora i prevenció, és una xerrada que ha mantingut en Robben Herranz. Però abans, una darrera informació, perquè un cotxe s'han callat en unes escales de Palafrugell. Aquesta és una informació que va aparèixer també aquest passat dissabte. El conductor van callar el seu cotxe a les escales del carrer Pi Margall de Palafrugell. Segons es informa, el conductor és un home d'edat avançada i de nacionalitat francesa que hauria confós les escales amb un carrer. Les escales es troben a l'unió entre el carrer Pimargall i la plaça Armengarda. La situació, expliquen, va sorprendre els vianants, ja que es tracta d'un dels carrers del centre de la vila. D'altra banda, no hi hauria hagut ferits, però s'hi haurien desplaçat els bombers i agents de la policia local. Aquesta és, doncs, les informacions que hem tingut aquí a casa nostra, amb aquest començament de l'espai, de l'hora del peix fregit, a petits detalls de la nostra comarca. Ara, com hem dit, és el torn de Robben Arranz, que parla d'aquesta salut mental, millor i prevenció. Recorrent que dimecres és precisament un dia important perquè té lloc aquesta celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, que tenia lloc el 10 d'octubre a Sàl·libre Genís, a les 4 de la tarda d'aquest dimecres dia 30, amb una conversa dinamitzada, Salut Mental, Millora i Prevenció, amb Anna Sala, psicòloga clínica, i Sara Castellón, psiquiatra de la Comissió de Salut Mental, del Consell Municipal de Benestar Social. Precisament amb l'Anna Sala en parlem. Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, continuem des del 107.8 de la FM, també a través de ràdio En aquest matinal d'avui d'aquesta emissora, doncs, repassarem una activitat que tindrà lloc aquest dimecres 30 d'octubre. És una activitat que trobem encara emmarcada dins de les que es van fer en torn al Dia Mundial de la Salut Mental, que recordeu, ens doncs van fer un programa especial i també vam comentar les activitats que es feien a casa nostra, doncs encara en queda una darrera i és una conversa dinamitzada que tindrà lloc al nou emplaçament, el renovat, podem dir, emplaçament de Can Genís aquest dimecres, com dèiem, 30 d'octubre, a les 4 de la tarda. Nosaltres parlarem d'aquesta activitat, d'aquesta conversa dinamitzada sobre la salut mental, millora i prevenció, amb una de les dues protagonistes que durant a terme aquesta, aquesta conferència, podem dir, aquesta conversa, és l'Anna Sala, psicòloga clínica que vam tenir aquí els estudis entorn a aquest programa especial que vam fer el passat 10 d'octubre. Bon dia Anna. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada avui doncs ho fem per telèfon la darrera vegada es venia aquí als nostres estudis i nosaltres vam quedar molt satisfets de com anar aquesta taula rodona i avui doncs tancarem aquest cicle d'activitats que es fan a Palafrugell i entorn a la salut mental amb aquesta conversa dinamitzada no sé si enfocada ho dic per l'emplaçament Genís, enfocada a buscar una miqueta un públic més juvenil Sí, ens van proposar no, seguint amb aquesta línia de poder anar oferint uns coneixements i anar compartint no, més amb, el, amb el, la comunitat, amb, amb la gent del poble, tant gent amb problemes de salut mental com altres persones que els hi pugui no, interessar al tema, que crec que és un tema eh, bastant d'interès per la població en general. Eh, ens van proposar de fer alguna altra acció no, a nivell més clínic llavors nosaltres és eh, una mica una experiència nova per nosaltres que és la idea de compartir coneixements i de crear un diàleg amb, amb gent jove i, i també amb altres bueno, persones de totes les edats eh, mm -hmm. ho han ubicat a, a Can Genís um, perquè sobretot nosaltres com a psicòloga i amb la psiquiatra que m'acompanyarà treballem més amb gent jove però diria que és un espai obert a, a tothom D'acord, remarcar, eh? perquè a vegades la gent, doncs, com que veu Can Genís, ho podia doncs, focalitzar en, més amb joventut, però no, és un espai obert a tothom. Aquesta conversa dinamitzada, tu seràs una de les protagonistes, també eh, recordem doncs, la Sara Castellón, eh, que és psiquiatra, doncs, també serà, formarà part d'aquesta activitat. Ara ho deies, que és una cosa nova per vosaltres, com, com ho enfocareu, com ho heu treballat això?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 Això des del professional, sinó de recollir també idees no? i maneres de veure la salut mental des de eh, l'ho més comunitari. Al final això, Anna, també s'enfoca una miqueta en el que parlàvem l'altre dia, no? intentar doncs, eh, que se'n parli que, del tema de la salut mental, de, doncs, que se'n parli cada vegada més i també doncs que es coneguin l'ampli ventall de la salut mental, perquè al final a vegades eh, la, la, la gent doncs, que, que no ho toca gaire de prop podrà focalitzar la, els problemes de salut mental en un parell de patologies, però són moltes i molt diverses i a vegades eh, doncs, eh, un mateix pot estar afectat per una... Per una per una patologia de, relacionada amb la salut mental, sense que, que ho sàpiga perquè, com dèiem, això és un, un ventall molt ampli, oi? Exacte, no? com parlem de salut mental podem parlar de trastorns més del caire eh, de presos ansiosos que, que tots, no? molta part de la població en algun moment eh, s'ha pogut patir, aquest tipus de trastorn o fins i tot trastorns que diem adaptatius, no? davant d'una situació estressant vital, un es pot deprimir els pot embuixar des d'això que nosaltres no, consideraríem més lleu, a trastorns mentals més greus com són l'esquizofrènia, trastorns psicòtics, trastorns bipolars, eh, patologia ja clínica més greu que afecta més a, a, bueno, a tota la vida de la persona i que és aquesta patologia més greu que a vegades pot ser la més desconeguda, no? i que ens fa més por i que a vegades també acabem estigmatitzant. Eh? I aquesta idea de trobants en comú en un context més social, com és aquí Can Genís, no? que ens accedeixen aquesta sala, doncs ens permet eh, parlar, parlar d'això, no? a vegades de problemàtiques més greus i que generen molt malestar i molt patiment, eh, d'una manera que no sigui estigmatitzant. No? I també aquest fet de poder ns apropar als professionals. Eh? Allò que deiem de trencar una mica les barreres no? sempre eh, els professionals veiem els pacients o els usuaris en un context més formal, en un despatx i nosaltres considerem que no, tant els professionals com també els usuaris hem de fer un esforç per trobar-nos en un altre context més natural i de crear un diàleg no? més obert i més d'intercanvi no? i pensem que això en si mateix és una eina terapèutica molt potent. Mm -hmm. En aquest cas, per intentar doncs, que, que la gent s'animi a, a venir en com, com, ho, com ho podem fer, com, com ho podem fer perquè la gent doncs, vingui a Can Genís i, i digui va, ostres m'assumo". Eh, important va. que en, en, aquest, en aquest sentit, voldreu també doncs, que les persones que hi assisteixin en la mesura del possible doncs, també tinguin la seva intervenció, no? puguin, puguin intervenir del debat.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 Eh? Per una mica l'objectiu és aquest sempre diem més preventiu d'anem no? a intentar veure com podem cuidar la nostra salut mental o la salut emocional no? uh -huh. la veritat és que últimament han aparegut o en els darrers anys, eh? han aparegut moltes tècniques també doncs, que, que, que serveixen per millorar el que és el benestar mental sobretot eh? no tant físic sinó també mental de les persones, eh, eh, no sé si també posareu la mirada en això o intentareu doncs, que també té una miqueta a l'expectativa, no? que el guió deu ser una miqueta obert també pel que proposi la, la, els assistents, no? la gent que, que vingui convidada o convidada que, que assisteixi sí. a aquesta activitat. Sí, nosaltres més que donar com uns aprenentatges d'eines noves, no? com això que tu dius que no s'ha anat, anat sorgint eh, bueno, aquesta... Per sort, el poder que tots puguem anar aprenent eines noves, però nosaltres també ens enfoquem molt, és a dir, aquesta dinàmica de grup va molt enfocada en que cada un pugui trobar estratègies en els altres, no? És a dir, a través de l'experiència de cadascú, jo aprenc com ho fa aquella altra persona per trobar-se més bé, per tenir millor salut mental, o sigui... Més un intercanvi des de les experiències pròpies, no tant com un ensenyament de que nosaltres ara us ensenyarem uh, no sé com relaxar-vos o com no sé què, sinó que una mica partim de que cada persona ja tenim uns recursos propis. El que passa que a vegades els hem d'activar aquests recursos. I una manera d'activar-los és posar-los en comú. No? I jo aprenc com ho fa aquest noi que està aquí al meu costat, que li ha passat aquesta situació, uh, Mm, jo aprenc d'ell a través de del que ell va explicant i això m'ajuda a mi uh, bueno, a poder-me cuidar millor ah, doncs mira, potser si en comptes de no sé, llevar-me a uh, les 8 em llevo a no sé quina hora i si en comptes de fer això no faig l'altre no? o sigui, és com un, un aprenentatge a través dels altres uh -huh. és una mica la idea no sé si ho aconsellem o no però és, ja et dic, una primera no? nosaltres treballem molt des d'aquest model i amb, amb als nostres pacients, doncs, veiem que ens funciona molt bé. Llavors, és traslladar-ho una mica a nivell comunitari. Doncs, Anna Sala, crec que ha quedat eh, molt clar per on voleu enfocar aquesta conversa dinamitzada. Avui doncs, ho hem estat eh, comentant amb l'Anna l'Anna Sala, Sala, psicòloga clínica de l'EIP, que ens visitava doncs, feia unes setmanes als nostres estudis entorn a aquella taula rodona que vam fer al doncs, voltant del Dia Mundial de la Salut Mental avui doncs us hem portat aquesta eh, entrevista amb ella doncs, en, perquè doncs, aquest dimecres 30 com dèiem a les 4 de la tarda a l'espai de Can Genís hi haurà aquesta Conversa dinamitzada amb l'Anna Sala i també amb la Sara Castellón, psiquiatria psiquiatra, no sé si també de, de l'EIP, eh, Anna. Sí, sí, sí, és uh, psiquiatra de l'EIP també, sí, sí. Doncs nosaltres, si, si no tens res més a afegir, ens acomiadaríem eh, per aquesta conversa i, i res, només animar la gent que ens estigui escoltant i agrair-te a tu novament, doncs que ens hagis pogut atendre i ens hagis fet doncs, cinc cèntims de com enfocareu aquesta aquesta activitat. ens Recordeu, sota el títol Salut mental millora i i prevenció Anna Sala, moltes gràcies Molt bé, moltes gràcies i també estàs convidat, eh, Rubén Doncs eh, moltes gràcies prenc la, la invitació i esperem doncs, que ens hi podem trobar Molt bé, vinga Gràcies Gràcies, Rubén, per aquesta xerrada, per aquesta entrevista, i nosaltres continuem amb aquesta primera part de l'Hora del Peix Fregit i ho fem parlant d'unes activitats que van començar aquest cap de setmana i que us volem continuar recordant perquè n'hi haurà més. Estem parlant de l'Escola de Música de Palafrugell, dels dissabtes musicals per als més menuts, amb fulles venen, fulles van, aquest dissabte, dia 26, es va iniciar aquestes sessions, aquesta nova activitat de l'Escola de Música de Palafrugell, de l'Energia... N'hi haurà més, un cop al mes, sempre el darrer dissabte de mes, amb eh, posteriors edicions, doncs, el mes de, eh, propi mes de novembre, al desembre, i així fins al mes de juny. Recordem, per als nostres oients, que és el que a continuació doncs, tenen a les properes activitats que hi han, com dient, pels més venuts, en aquest dissabtes musicals a l'Escola de Música a l'Energia de Palafrugell. Fa poc ens varen visitar a la nostra emissora. Després, el, el 23 de novembre, també la, la Mercè Sardà, que és vinculada també a equipar a Fregell, serà una cosa més de moviment, dansa creativa, però però molt eh, vinculada també amb la música. Eh, seguirem el 21 de desembre a un espectacle d'una companyia que es diu Alquímia Musical, Faran, en faran dos adaptats, però sempre també adaptats. Eh, ja, ja vam parlar amb ells, que també estarà molt adaptat al, al moment que estem a Nadal. Eh, es deà sons per a nadons, aquesta per la Franja de 0 a 3 anys, i sons de l'univers. En aquí ja, doncs, eh, ens han comentat que faran una adaptació nadalenca. Mm, molt bé. I bueno, a partir de l'any que ve, que ja seria el, el, el gener, 25 de gener,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 El 23 de maig Sònia Lanau ehm um, uh, aquesta, aquesta pedagoga també és d'un altre enfoc pedagògic, en aquest cas de de de Bellaterra, no, si no, mm. si no bueno, de formada Bellaterra I, i Gordon també I, és i una tam... suma de tots dos. Sí. Mm.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 Doncs fins aquí aquesta primera part del nostre programa de l'hora del peix Frigí que avui us ho he conduït. La segona part, ja preparada amb les seccions que té habitualment ens a la porta, ara mateix després de la publicitat en Ruben Arrandre. China Center, on trobarà tot el que necessita al millor preu. China Center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 de treure's l'etiqueta sí no? perquè sempre succeeix que quan una sèrie de té molt d'èxit doncs eh, acaben etiquetats els actors i, i la seva deia doncs és donar un gir a la seva carrera eh, amb aquesta amb aquesta sèrie mm -hmm. no? aquesta la primera aquesta seria la primera la segona seria a eh, l'escriptor fantasma que eh, el que intenta és buscar el públic més, més, més juvenil uh -huh. i crec que pot ser una d'aquestes sèries sorpreses que, que, que desperti la, la plataforma intenta eh, acostar-se molt al públic juvenil, uh -huh. és un grup de joves que curiosament doncs, investiguen Uh, diferents, uh, diferents misteris i els ajuda uh, un fantasma que es comunica amb ells a través d'un ordinador uh, i per tant és una sèrie que apunta maneres que serà divertida curiosa i que recupera una mica l'esperit d'aquest dels, dels 80-90 doncs amb uh, sèries que ja havíem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 dels últims temps i que té com a protagonista a Jason Momoa, doncs que l'heu conegut per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 que Doncs, eh, serà interessant també aquesta sèrie, eh, també doncs, tens una cara coneguda com ara tu ens comentaves i doncs, eh, ni moltes més, però haurem d'anar veient ara a partir del mes de novembre com es desenvolupen i com i com va funcionant la, la plataforma. La Jennifer Aniston de moment la set aparcada, no? No, no? ha entrat dins d'aquesta selecció. No, tenia que fer tres i he optat per per aquesta Molt bé, doncs a partir de l'o de novembre, per tant, ja, eh, a partir de ja, ja doncs, podeu eh, adquirir aquesta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 hi ha, ha l'intenció que eh, pels usuaris que a partir d'ara comprin doncs, a, a algun, algun artil·logi tecnològic vinculat a, a Apple, doncs durant el primer any sigui, sigui gratuït, per tant si ara de cara a Nadal adquiriu sí. un iPhone o un iPad és probable que tingueu l'aplicació gratuïta durant durant un any bé, bueno, també. també sí una, una, un alícit més per a aquells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 no et pots, no et pots tal bellugar qual, tal qual, i tant, eh? i tant. Eh, bueno, com que sempre poso coses personals aquí, jo sempre ho explico tot sí. eh, dos vegades que l'he passat t'ho deixarem explicar, dos no t'allarguis gaire no, eh? no, i tant, dos vegades que l'he passat i, i, i, ja i do... semblo jo, eh, I, la, la, i la locutora que, aquí, ja. la veritat, no, no, vaig passar fatal dos, sí, dos, passa aquest, no sé, vaig estar una, la primera vegada, crec que van ser 4 ben bé dies que no em podia moure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 que, no sé si per aquesta campanya hi ha alguna algunes dades no? sempre surten estadístiques de ostres, aquesta epidèmia arribarà al punt àlgid uh, no sé, uh, al, al novembre o al gener no sé si encara tenim algunes dades o encara és aviat per això. No, jo t'ho donaré dades de l'any passat a la gent doncs, que es va vacunar i tot això. doncs fem un repàs de les, de les dades de, però deixem de acabar passat. una miqueta amb la grip ah, encara sí, t'he de explicar un parell de coses més perdona, que avui vaig com una moto no ja, ho sé. Veig, ja ho veig, relaxa't, va, relaxa't <laughs> digues Elsa Cuita, eh, la grip, recordar que és molt contagiosa, fins al punt que continua siguent un, un problema important de salut pública, mm -hmm. a conseqüència d'aquestes complicacions que, que apareixen durant les epidèmies. Eh? Un augment de visites a urgències, les hospitalitzacions, descompensacions de certes malalties cròniques, eh? Eh, que inclús poden arribar a provocar morts. Mm -hmm. Per aquest motiu, es recomana la vacunació anual enfront d'aquest virus,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 22 dos. Ons podem presenciar el cap i demanar hora? Perfecte si no heu tingut temps d'agafar paper i boli, tranquils Jo eh? ho penjarem a la nostra pàgina web i estarà doncs, visible per tots vosaltres amb aquestes, eh, amb aquestes dades de contacte, el mateix telèfon de la, de, que ens ha facilitat l'Elsa o també doncs, el fet que ho podeu fer en línia que també és més, més, poder, més còmode amb, amb l'aplicació dels serveis de salut integrat Bàgina Portal, sinó també a través de la pàgina web o si ja heu d'anar algun dia al cap doncs mira, ho demaneu i ja està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 O no només vostres des del CAP, eh, sinó en general des de la medicina a Catalunya és que superar doncs, aquestes 30.000 persones vacunades i també doncs, eh, que aquests percentatges creixin, creixin Sí, exacte, no? tant la població general com la, els professionals de la salut uh -huh. eh? Molt bé. Intentar que augmenti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 Set... Sí, eh? Sí, mm -hmm. setmanalment des del Departament de Salut s'envia una butlleta que s'anomena InfoGrip on es detallen els nivells de grip i la seva evolució i la previsió per futures setmanes, eh? Desglossats per comarques i en comparació amb la resta d'Espanya. Mm -hmm. Consells? Va. El tema d'aconsellar una miqueta, no? Va. Que, que a part de vacunar-te no, no, no ho tenim tot fet, no? O la millor què? manera de prevenir és vacunar-te,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 perquè vacunar-se no vol dir que no la passes, Lo que passa que poder la passes però molt millor del que, el que, el que tindries, sí. no? Sí. Mm -hmm. Doncs si l'acabo agafant aquesta grip perquè o m'he vacunat o no m'he vacunat perquè m'he fet el valent, què ets de fer? Sí. Uh, intentar evitar anar urgències. Ah, d'acord. O sigui, em quedo casa, no? Te quedes a casa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 Fins aquí aquesta segona part de l'Hora del Peix Fregit i per tant el programa d'avui de l'Hora del Peix Fregit amb la primera part informativa que us ha portat en Rafael Corbí i aquesta segona part que doncs, hem recuperat les, les seccions habituals dels dilluns d'una banda, Narcís Mir, amb aquesta recomanació al voltant d'aquestes tres sèries que estrenarà la plataforma Apple TV, i també amb l'Elsa Rueda i aquesta campanya de la grip que comença avui dilluns 28 d'octubre. Nosaltres, els de l'Hora del Peix Fregit, us recordem que aquestes càpsules doncs, les podeu trobar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i ens retrobem divendres vinent. Que passeu una molt bona setmana.